«Що за люди?» – обурилася Юлька «Не якихось приблудних з вулиці набрали З вигляду інтелігентний народ Звичка, Юлечко, звичка Посади свиню за стіл У їхній каюті було все необхідне Та у Френка просто розкішне» Каюта немов квартира складалася з трьох кімнат, новисінькі меблі вабили оксамитом і темним лакованим деревом. За нашим звичаєм дівчата поставили на стіл пляшку цукерки. Бетсі принесла чарки, почалося гостювання. Френк трохи на словах, трохи на мигах Розповів про свій бізнес у Мічигані. Пояснив, що він на Гамбургах не зле заробляє. І коштує наразі близько 40 мільйонів доларів. Показав з нимку своєї хатки на два поверхи. Непогана така хатинка. Машинка така непогана біля хатинки – Френк показав, що має їх чотири, для кожного члена сім'ї. Надійшла черга гостей розповідати про себе. Після почутого Софію не дуже тішила перспектива опису гуртожитку. Вона вирішила вдавати, що не розуміє. Та Френк був не з тих, хто зупиняється перед труднощами. На пальцях, на мигах, з допомогою паперу він би й папоасу розтлумачив, чого від нього хоче. Довелося зрозуміти. «Вот і з'ю хаус лайк». «Хаус! Хаус!» – тицяв пальцем у будинок Френк. «І з'ю хаус бик?» – розвівши широко руками – Осмол, показав щось маленьке, слова зі шкільної програми, їх не розуміти просто не випадало. І розповідати правду теж не випадало. Не ганьбити ж рідну батьківщину. І Софія попливла морем брехні, змочивши вуста олжею. Аби не втоптати у болото турботу партії та уряду про народ взагалі, і про лікарів, зокрема. «Май хаус із бик відповіла на свою голову. О, бик? Як many floors is your house поцікавився Френк. Аби його шлях трафив. Питає, скільки поверхів має мій хаус, чортів-мільйонер. Може описати йому кімнатку в гуртожитку? Та Френка перебила дружина. «Wait, Френк!» «Софі, what is your husband occupation?» «Ну, це просто». Питає, хто за фахом чоловік? «Інженер». Це в Америці звучить гордо. «He is an engineer». «Where does he walk?» – не заспокоювалася Бетсі. Прискіплива баба. «Скажи їй, де він працює. Зараз я вам оповім про завод, кранобалку і вічно побиті руки. «He, he is, he built» випалила перше, що згадала Софія, і не помилилася. Восени Максим справді став будівельником в надії отримати квартиру. Беці складала докупи отриману інформацію. And an engineer build building Oh he is an architect